Невже з нього цілився дурник? Молоденький, гарненький і теж ідіот, що йому просто пловужалося. Ні, він добре бачив це дуло. Напевне, сміявся при цьому вилупок. Під дулом свого пістолета змусив їх обок розсягтись, а що спробували не послухатись, приклав красончикове пістолета до вуха і вистрілив. Куля залетіла кудись за шафу а молодий бичок після цього став значно слухнянишим. Наталія, щоправда, спробувала і просити, і погрожувати, вона його просто не знала, не знала. Він змусив їх лягти в ліжко, а тоді подертим простарадлом голих прив'язав одне до одного. Руки, якими вони обійнялися за його наказом, теж позв'язував, поясом від її халата. І його ж молодого дурня Паском так і лишив лежати. Біля дверей він обернувся і побачив себе на цьому ж ліжку, удвох із цією жінкою чиновника, який почав робити київську кар'єру. Ні, він тут не був, хоч, мав бути, цього вечора. Чоловік, напевне, до Полівська вже під'їжджає, подумав і відвернувся. Розділ одинадцятий Все по-справжньому почалося з візиту тепер вже колишньої дружини того сержанта, який допомагав Хомчуку. Самого сержанта, Геннадій навіть цьому не здивувався, прибрали наступного ж дня після вбивства капітана. Кілер зустрів його вранці у під'їзді його ж будинку. Гарно замітають сліди подумав Морс, дізнавшись про цю смерть. А ще через ніг п'ять, вже після похорону, сержанта Геннадія розшукала худа заплакана жіночка у чорній густі і чорному плаці майже до п'ят. Розшукала за допомогою якогось сержантового товариша, який мав знайомого, наближеного до Вені. Той сказав своєму шефу, а вже Венят зв'якнув на гененому білку. Там тебе якась баба розшокує, каже, щось дуже важливе хоче повідомити. Худенька згорьована жіночка зі спухлим від обличчям при зустрічі розповіла, що того страшного ранку, коли почула наче постріли, то вибігла із квартири і побігла вниз. Що Петро ще був живий, як вона його побачила внизу в калюжі крові, що він помирав на її руках у машині швидкої допомоги. Десь на півдорозі розплющив очі і прошептав, щоб вона Морса розшукала, так і сказав Морса, як розшукає його, щоб назвало йому таке ім'я Олена Віталіївна Ставчук. Вимовивши ці слова, вдова сержанта запитливо і водночас із острахом подивилася на Геннадія. «Що він ще сказав?» – спитав Морс, витримавши паузу. «Нічого», – відповіла вдова сержанта. «Він ще трохи був живий, зовсім став помирати, як ми до лікарні під'їжджали, але більше нічого не сказав. Тільки руку мою стискав, поки міг. Ні, ще повторив. Олена! Ставчук Олена, чуєш? От і все». «Добре», – сказав Геннадій, – «тобто я хотів сказати спасибі». «Співчуваю». «Дякую», – сказала жіночка в чорному. Він дістав з кишені пачку грошей. Не став рахувати. Тицнув у дові, а подивилась на нього злякано, відсахнулась. «Візьміть», – сказав Геннадій. «Пригодяться. Діти ж у вас є». «Двоє», – сказала жіночка, – «старший до школи піде на той рік, то гроші і згодяться». «Спасибі вам!» – вона встала, вклонилася якось по сільському. Так Геннадій пригадав, його родичі на весіллі чи інші гостини запрошували. Щось защеміло аж на секунду-дві у нього в грудях, щось таке, що й не висловити». Потім вона спитала, чи вже може йти.